Я більше не самотній, Хіба не так, злодієчко. Якщо ти зуміла ввійти і вийти, якщо я зумів на мить зупинитися і пританцьовуючи босими п'ятами на пекельні пательні, зробити неможливе, отже, я не самотній. Навіть коли знаю, що такі, як я, Ніколи не зустрічається один з одним у цьому світі? Самотність палаючого всередині диявола серед людей, які вважають, що це вони страждають, як ніхто, самотність пекла в чистилищі, невже ти не назавжди? Риплять колеса Тарантаса, форкає натомлена кобила. Куди я їду? Люди називають мене нечистим. Називайте як завгодно, тільки зовіть. Книга третя, Єресь Катарів, розділ Сумий. Ой, люди добрі, ви ж тільки погляньте, хто до нас приїхав. А ми вже й заждалися, думали не встигнете. А мамка, мамка геть очі виплакала, стара вона геть, мамка наша, і з печі вже майже не злазить. Звісно, першою, кого побачили по дорожній в'їзді до шафляр, була, розповніла за ці роки, рум'яна Тереза. Старша з прийомних дочок самої Баци, щаслива дружина благополучного краківського купця дісталася до рідного села три дні тому без будь-яких пригод. Від душі виплакала своє над батьківською могилою і тепер щиро тішилася зустрічі. Такої Тереза була завжди щирою і в горі, і в радості. А позаду Терези, яка негайно кинулася обнімати Марту, Яка вже спішилася. Виходили з сусідніх хат шафлярці, На ходу поправляючи одяг та витираючи руки. На скотерні чи біля грубки Важко дотримуватися охайності. Деякі обличчя були знайомі. Хіба що гусячих лапок у хоча й та зими в додалося, інших упізнаєш не одразу. Спробуй упізнати уставній господині, яка стоїть руки в боки. Тим часом, як за її поділ, чіпляються двоє з заморзаних молюків, а те худюще веснінкувати дівчисько, з котрим у дитинстві грав у піжморки. А пізніше намагався пригорнути в кущах, як навчав старший брат і дістав одне доторки такого ляпаса, що потім півдня у вусі дзвеніло. Схвально кивали, підводячись із колод від полірованих за роки синяску, білобороді старі, начебто коли їхали звідси, вони були такі ж чи це вже інше. Лунки в віконниці, виходили, посміхалися, віталися краяни. І від загальної неквапливої привітності, від статечного поплескування по плечу та скупого доброго слова, від того, що нарешті приїхали додому, легшало, яснішало на душі, і світ раптом починав здаватися не таким похмурим та безрадісним, а туга, що стискала серце, потроху відступала, згорталася в клубок. Марта, Ян і Михал вертіли головами на всі біч, що хвилини віталися і чим раз більше переконувалися, що шафляри – залишилися такі ж, як і 10, 20, 30 років тому. Міцні брусовані хати, мукання корів і блекання овець по оборах, городи, де росло все, що завгодно –